Ashkësia Islame e Republikës o Kosovës Ju prezentonë ligeratën me tem Pozita e pejgamberit Aleyhis Salatu As Selam Aytala Rasullullullahu Na këduve në ruha e lejtë Në kabahur qohum Edhe na pëshon Gjithë në herët e tivina Edhe të tivëtuhim Epo të urkën të minahre Të të shkojna në shrohë Këtë përsa të më shpojt i kështit të u mërgjita edhe jënë maë. Më nëma jaqqësha Allahë min ëbëdihil ulemë. Gja rabbi Osmani në istanin e lutvin e gjudhin e kërëjimin që je kje, ter hërmet mëjtë Ramazani. Ligeron më la adem e thëndi tërnava, tërnava, tërnava, tërnava. Qoola habibi qulubina Muhammad Qad wala shadidun bina Muhammad Ta'awwila min ash-shaytanir ra'im Bismillahir Rahmanir Rahim قال الله تعالى في كتابه الكريم من ينتهي الى الله غير رسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدقين والرهداي والصالحين نعم اولئك في فقه ذلك الفرج من الله وكف الله عليم صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمَ بَلِّقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَنَهْمُ عَلَى مَا قَالَ خَالِكُنَا وَرَازِكُنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَلَعْزَمِ الْمُسْلِمَانِ اللَّهِ ذِلِّ جل جِلَالِهُ وَذِلِّ شَانِهُ نَسُورِ النِسَى اتْ آيَةِ كَرِيمِ اَكَرْجِبْ Për në imet në Muhammedit në këzoni kë nësikë malët. Sebebi në zhuri këja jetit, është në gjithë shkojnionit e pejganbiri, qëllë Allahu fejale aleyhi ve sellem, e i shkon ma hzuni mërëzit shumë. E u tëj pejganbiri i ta, malëke e e ra ma hzunen, shka tita që po të shokkaç mërëzit shumë, hajtë ajarës mullë allahësë, nësabahur në të shohëmë edhe nësabahur të shohëmë gjithë një herët e, divina, e po të të vina edhe të të shohëmë. E po turëka që në nga hretë për shkojna në shrohë, e për që ata më shkojë që këtë i firë, e mërëzita edhe i mërëzita. E i ganë mirja legisë të latërës të selamë friki, që apë i bjen Gjebrahili një për janë në Zotit, në njëheris dhuj për kjo ajet një antë Hazreti Gjibrili ton, Muhammed, dhe dhe rrasule, tët, Allahe, të i ta Zotit, pejgamberi tonë ja Muhammed tuju të i ta shti njënë qitë vetje dhe staveve të u dhe unetit ta. Dhe me një ti i lëhe dhe rësullet, a i që i boni ta atë Allahet dhe pejgamberit rësullit Zotit, Ajo është nahi efe ularike me a levinë e nalë Allahu aleyhim. Ata njësë kanë me tonë ma ta njërësi, Zotë i ka ronë një më të mërë për ta. Me i kujna janë ata njësë si ju ka ronë Zotë i më të të mërë, për një vetë Allahin Kur'an, minën nebijinë e pejgambertë si diki njërë të drejtë, dhe shruheja edhe ata që i kanë ndonë shpjetin dhe shmërë shëhet që i në shku, dhe sali hinë edhe njerës të mirë, që i punojnë kundë mira e kërëtria. Dhe hasun e ulari kërë e piko, edhe shumë mirë, shumë shëshmi mirë jam të më i poshërë, në esën, në gjennet, në ahiret, në shëpërën parahudurë, zotë i zëllëgërën. Dhe ali kellë padllu minë Allah, Kjo e dhohëm, kjo dhurat është padullu pe Allahës, kur njeri së nëmrinë me, me të mirat e vetë, dhe i bëtët vetë, orë kjo janë dhuratat zosit të gjelanë, dhe kefa bilahi alima, edhe zoti gjeleshënë në në bëllash, e ti në vetë, kuina ja e dhërë këtë mirë, dhe kuina dhërë këtë mirë, ajme hishmet vetë, me ti e dhërë këtë mirë, kuina dhërë këtë mirë. Ko, sum š, sum šikul, nahsib, na allah e qito shume shumke qel qe edhe ne ka bu zoti nasib na me kon pe ismi e Muhamedit tulo sallallahu alejhi vesalam edhe ne bu i pat Allah edhe ne bu i pat peigamber sallallahu alejhi vesalam e ne ther nahret me kon bash me peigamber me sitikim me shehida e me salihim Allah i Arabër Alemin edhe në e në e kohët nasib me të pejhyjnë e me kohët. Lëlazën nështimarë, sikur që e një një një një një shme, pra me kemi posë në atën matë forenë, që ka dhëtë të piluë e dhëmja e pejgambirë sallallahu ta'ala aleyhi vësallem. Muëj e reqepi të shpion i tërgjën dërshëm, muëj i marë, muëj që i ka po zoti, e ka po zoti asë të hyrmetin e ti në të marë që një nësa i kanë bo edhe parë përja islame, Rezjefit i kanë bo të azim. Në këtë kohë e kanë bo ymërën më shish, qafën e kanë bo në kohën e vetë kërokon, a ymërën e kanë bo në qitë mujnë e Rezjefit. Edhe kër orë mujnë e të gjithë, luftat i kanë ndërë, krejnë i kanë narë. Këtë regjipën ka ndohë dy shenë e kërësore që na në ato gëzohënë. Një është nata e Franshit, që ka firmu e ordje e pregambëvejë të ndyë njështë dhe për bahutare aleyhi vësallem, që djehë mas i këtë njështë, që shokonë kërën ufër lidhën me këtër dukeme këtër. E dhjyta është nata e mirajit, në njëzët e statin e këtë i mujë, që pregambëvejë aleyhi sallatë vësallem atë matë që në uka po falë për zbë këtë namazit të zorapër i anë të Zohët i Gjellë Gjellë Aluhu me Gjellë Shanihu. Kitë të dy qenët kësore, qajta janë në mëj, në në nësip, në në në këtë mujë, në mujë në Recepë, Allahin e Zohë nasib me në ashtu tashninë dhe muhabbetin e dinit, e në ibojtë atë allahit dhe begamit sallallahu tala aleyhi ve sellem, Ahtë që është të këvërduë e Allahe dhe Peygamberi a.s. Në qëtë në jetë zërë të dhëllë tësë, e nebi ju e u labi lëmumininë minënë fësinë dhe e zhojë juhurëm me ahatuhu mila akërinë. Peygamberi ahtë ma i mirë për nëslimonës të spirëtët e tyhëne, të nefës i tyhëne. Edhe gratët e Peygamberit janë nonat e nëslimonët. Për këtë sebet gjatë e pejgamberit, masdekis pejgamberit, kur që lë mërdu, se këtë u këtë u këtë i mërët i Muhammedit, nëtë gratë të tina i kanë nona, se këtë u këtë i amet, da i nërë të betë, i në gjuhëm si kur nona të kanë. Vëtë Allah e Zyrejali ka ladhru me onë Quranit. Tra, majmë të pejgamberit se ne i pësatë ta në qy. Vëllazë në nësë për më në nësën, në në në në me shedet, i dash njith si se si se të senet që ka janë të dynjasë. Njëtë insani me nefë të bashkë është kryuë, borë me i nefësi insani të senet dynjasë që ka janë të në në në në në. E nefësi buhet sebet insani në qëtë për rukës drejtë. Nefësi buhet sebet insani në qëtë me i kontrështu zotit dhe me i kontrështu për i kanëlejët për dëllohë të ala në imë sëndërë. Kurse pejgamberi, e nëlloni nësonin mësë me punu që ka thot nefsi, mësë me kondërshtu zotet dhe mësë me kondërshtu e pejgamberi dhe lehi talatë për së talatë. Pashtë nefsi e domë senën ke. e ketë, pejgamberi në nëzë i senëve të sija, e kur shkojmë në haret që tashë, a mai mirë është nefsi për neva, pejgamberi? A mai mirë është që e që i të rungë për rëzitëve, a të e që i të që nëmë rëzitë gjithë kushet e në ajqiko akli se di i mendë pasër se ma e njërë o sajqit në trunë pe iqsijave, pe rëziteve se sajqit që që që në ndëzik e në e nësi nësani të gjithë e kshyre me të njerin në ndëzik pejgamberja dhe i të latërës të latërës të latërën gjithë njëherë në kanalu pe iqsijave në ka që atë natë dëndë ku jemi që gëtë aj dëndë është në hidajet zotit me bo imam zotit me ku imam pe në shkute Allah e të një delal me iman, ki me këta bashkë zotë i me në qërë njërën atë benin ku jemi të lirë, e ajërës gjenetë i, i, i, i Allah e me e bufën, në si ty një i të të muhammedë dhe njëve jarëm në alim. Dhe i ty në dyja jetëve, dalëm e kjyrum shka këthonë të i gambeja, rehi salatu në selam, tash në hadisit që një, që i hajnë Bukharia dhe muslimit të dëtë, Të të të kanë borë i vajet në hadisë i qëri si pejgamberi a.s.w. ka fanë. Dhe le di nëfësi bi e dihi. Pasha që atër që i maka, nefësin të e nëndorë. Ajo është Allah e dhe në gjelatë. A të kërkë është në e shëtë e tonë ndorë si ka, përveç Allah e gjelë dhe shanë. E pejgamberi po be, pothot, mako, të shko po betë, pashat që i maka, nefësin të e nëndorë, nefësin të e nëndorë. La ljum minu e hadësën. Nuk e ko imonin e tamon njuni për jushqin, atë të i kur, atë to e kune, haku i lejhimi nëfsihi, të eri që të ndonë muë e ma forë se njëksin e vetë, dhe molihi, edhe të eri që të ndonë muë e ma forë se molin e vetë, dhe dhe ledihi, edhe të eri që të ndonë muë e ma forë se e vlakët e vetë, dhe nasi e zmejnë edhe të eri që të ndonë muë e ma forë se kretin ta. Bërë të Peygamberi A.S. ka borë i varët këtë hadith në buharia edhe muslimit, që matë përta qita bëjën masë për amit, ka tonë që të kjallë që <coughs> nuk e kojë monin të mon, një njerë që së ndonë mu ma përë që vjetën, ma përë që evlatëve, ma përë që molin e vetë dhe ma përë që kretin të në që e në dynion. Hadikët e lozën muslimon, Muslimante për parësë i pejgamberin e kandesh të ashtu ma for të evlat, ma for të madhen, edhe ma for të bedre. Pra edhe na sot duhet me këmë që ashti që i e dona ma for të i gamberin e lehi sallamu sallam, se që i donë vetëm edhe madhen dhe pasunit. Ja u bim tash një dutërër në që mës në shkue, dhe që me marvesh, qëshë janë që to që pejgamberin ka bohë behe, që që ka i monin të aman për kandesh mu për të kishtu muslimante. Ndodhike për e eshapet pe igambejit, Gjarit e dyne, këtu e ju në që që që ka buva ki, Në duat e pe igambejit sallallahu t'allahu alehi më stëllam. Nama e dos në është bërë. Amurit në lë asi i besoj pe igambejit alehi sallallahu më stëllam. Po dhe të resu në lohet, Me paskuen me që edhe me vetë, Kush është njeri ma shkuat të tjenë nga nomen, Kishen thonë e nganë Amr ibn Laas Jo, sa të bjevive kasi, jo Amr i, sa të bjevive kasi Në rritë dikonën meqë, kush është taj që masë uretinonën në nganë Kishen thonë sa të bjevive kasi Në ditë pëj dirë, kur besoj, kë i besoj pëj i gamberit Në në rritë e tirit, a orbir Tirit fa musë pëngona, e ti që duhet në ngu në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Pa fa shalëzotin, ashtë nuk po, ashtë nuk bi, teri të ndërshpitin, kuose si tim nuk i kundrështën përgambit, dhe nuk e bënin qërë përgambit, Muhammed në lehi të latër dhe të latër, që nona si qërë halën di. A me hë kësat i një dhe kësit, imani këshin zemër, të nëmë, kështi rojnë zemërën e tina. O kështu i tha, ja, e none jenë, ti tha po më të retë, Me, a, me shkuë në atë venë ku nuk duhet do me thonë me të mbu ty me këndestu për i gambejit me shkyrë më i nënë që apo të thonë le u kamët le kimia të nefësin me konë se ti kjenë një qinë shpijëta e hare jetë nefësen, nefësen edhe në të dalë kanjo kanjo të një qinë shpijëtas ma të rektu dini hadha ku këtë di, nuk këtë shëj, është Muhammedin se, se këndërsoj, për inë shëti, për kënive, për inë shëti, për latë e kënive. Në dashë me hongër, ha, muz dashë në shë, ha. Se unë këmë thonë, la ilahe illallah, Muhammedur Rasuluhu. Mu këtë unë, nuk, ka, për muën, me thonë, po hëndi kërës nërë jetë ka. Elana El onën, mërapa, të talë, Vëm, dhe dhe të të një përgamberit në lëllohu talë a.s. Vëve ledihit, vëvim të ashtqyëshës e ma i dotëm, që e molis, që e vladis, që e fena, që e kratë, që e kretë. E ty të ndëllih, anëzële e kapos emën, një eshavit përgamberit në lëllohu talë a.s. Anëzële bin A. ibn Jamir, kër në buboa lufta e u hudit ke hisë tjetë të zonë në rëmarduët. Edhe, marë shëmë të e me këllë, femën e nashëtën, sikër si e tini, u gojë gjyëtë. Pritë ke me kënu e zonë i bilali habëshisë, muqunë buboa për të mullanë. Por i ndoët e diqka për pora, Viri të lalli, briti që pejgamberi ale hisalatëve se lënë dule në hudën lufë, ishë një muslimon kushosht nga njësë pejgamberi për bërë. Duhë nësakak e dhe unisë, ishë një tonë në stima. Pashtu unale për, për, për këshjur vjetën e dhe njështin e vetë. Ah, nesh për i thotë, ah, maj dosë të, ah, ah, të në ti, ah, e një dhe surënë bojët. Ah, maj gruë që s'ki i falë, në ke orë së Ahmed është në fja emri Resulullohi. Valëllohi, emri Resulullohi të është majmë. Edhe qështë qëshke hitë Pauliove Kofi shpapën e Lili në fërët, edhe dulën së kashma shpikëm me. Luta u kallë në hëtë për bonin ryshë kërke në freqë e busu pjanin. Fakë për mëri të hajtë talurësit Irane dhe e mëtën letështë e hëtë luta. Kër unan luta u qëtsuë, Muhammed A.S. qa është kuna e hintiles e qa se jën t'y e la me lachet nërnjë të tokes e qilës në hava jën t'y e la me lachet qa kuna e fina kur shkune s'ha për të kshyret i pikke ujt e i flëgve që kune e rëtën s'hoqen qa pje punë si kuk njeri hejdan bjeri e fa t'y e la me lachet e qa ka pas t'y njeri Gëshuësja ka të dhejë të dhe Allah, jo konë pa i bonë pas, kërë e ka ndije zonën si pejgambjeri du në hud, ka bu një dyve që ka nërë shpotën në këtër. Qishtu u lazën, muslimane ka ndesh, muslimane të përfarshu Muhammedin a.s. Edhe na duhet me të jeshë Muhammedin qakëtë. Hazreti i me e një ditë të e nejë të pejgambjerin a.s. O kërë e i ta, ja, Resulë Allah, vallahi le ende e habu i le e min tulli qeji, sa pasha Allahin ti e majtashtun të unës e sësën. Illamin nëfsi fa rrës, me vehtëm o di ta nëfsi jenë në shabushma politikët në fort, sharkat e gamir e rehi sallatër sallatër sallatër, kismetet e, Zotit jënë të më loja në pjarë të pejgambejë dhe të shabëve tina. Ufti pejgambejë të loja, u mërë, fa jo, fa imoni, së është tamon ashtu, fa të të të i gullë, fa jo, u mërë, fa ha të ta e kune, e hapë, u i lejkemi nefësi, te i qitë buhë në të ma i doshën së shpirë të hëtë, fa qatë ere, fa imoni, është tamon. Mënalë, Hz. Mierje u kujtue, e u kujtue, tha, Ja, Resulë Allah, vëllahi lehente e habu i lehemi në tëllishejnë, haqëta min nëfsi. Sa pasha Allahin, dije majdashin të une se i të sen, edhe majdashin të njëfsi i jenë. Akepika meja lëhi të ladrë së lëmë, tha, edhe anja i me, të me thomë, qita shi moni është ta monja i me. E gamberi, a.s.s.s. sa ku i taktu, asë t'u i meje, e ku i tëjise, për ti thonu ti gamberi, du t'u i ma forët se vetën vëk gamberi me qëkatër të të tunë, u këtri e qëtër, qëtër i vaë jetër, që t'i ta, ja, rëf, ja u merë, i e ishejnë me qëkatër dokumentin, dokumenti, me qëkatër dokumentin ta, ta ja rësullë Allah, ta e ti që bedu, ty, bedu i pedurë, t'u po du t'u i ma shumë se vetën, Pase ta që qit, t'ash me t'bojëri është atë dikëtusht ty me t'nyyt, sa hu i daj përbora pa më njyt muë t'yyt muë t'nyyt. Sa edhe të të të të vaj se një që jenë, është maj nik, maj do t'për muë se ti. Ti li e maj ma, nuk ku me ton nuk nikum me do t'për matë, po i daj mund përbora, e pa më njyt muë t'yyt muë t'yyt. Sa t'atë që ta jari me, a shkiti i gambej e lehi të latërnë, të leo me ta, q Nga fjallën jose është fjallë e dërtejë të në nukë. Ullazën muslimonë, sa me fjallëna për të dashmine Muhammedit, që i kanë posë së ta, edhe sa me fjallëna që mundu mu gëzuna për, për orde me pri gamberi, nuk mundu ma zjo me tregu, sa duhet me tregu, se shtjeli men, a shtjeli fuqi, melandruna pe gambe rin mel muhabbet ne fina so ka landrun zoti qe lejele al hubbe te nesamo pe mas qori zoti ka tron sikur qe fash edhe prom lell ne ata ne rasul allah ma halaq al afkar mos me kon ti ja rasul allah se ki ka vol ket alem a rasul allah zoti e ka maznun e ka Adhuru i karonë vërotat më loja për e parë që krejtë pejgamberë këm kryunë pejnurit ti ashe qësë levhukalemi janë jan, pejnurit pe, pe, pe kryunët jaratitën pejnurit ti pejgamberi i, i parë edhe i nësoni i parë haze t'i ademi a lehi salatu me salam por e fali që duhet i në gjennet e i faë hape i zdo senit, pe i zdo përnë, dhe shpejtë i si çajnë a mështat, që i toni me dhe zvese, edhe njështë që i si falun pare, që i si njështë i në canin e mashtran, e haroj atës ka ja fa Zotit Zuljelal, edhe e murë një herësje të gruja e hungër, ma zruët e hungër dhe Hazët i Ademi. Edhe Zotit e urdënaj me dalë për i qenështë Hazët i Ademi në dhe Hazët i Havën, edhe shetanin e qitit e qe i, i dhe një. E ajo kërshmeqarit e një, kur zhërë për një tamë tu, aqët jatë jemi umërësit keshë. A më ja, një arëbër bëjë i thaë, unë kërë që e bëj ty bejt së të këpër të ti, të ti tina është të, të, të ma fëllë në të të. Vesë u pyë janë i si për të të të fëshë, rahmetin e madhënin të nëme që e kindë. Eza qala hu limat tabi Muhammed tie ke shrua Marshul Rahman eren tie ke nertit qoma kabul tyben e qoma te makyret er zot in zull gelali apranoi hadith ya dele ke tyben e ke tis tifal fezu billah fetelad adamum ir rabbi kelimatin fetab aleh inne hu huwatur rahim yesa i lezajt disa pjal hadet i adeli e lutin zotin edhe do një tyve ishti këfar zotin tyve një aprenaj se zotin është gafurur vahit jam aderi sa ku ditë me më lut me, me ato i si halasër këlljue atë nuk o fal ta ja rabel alemin sa kurum ke këlljuti mu edhe më i kumë gjërë syrët e kumë ponë gjenet, e kumë ponë e emni në tina nga tëje në bërë gjenetit edhe në trupin e Ashur Rahmanit, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, e poshë që jo është aprujë nga tëje e emni tina, e tita se majnë atë dhe ajtë të ti këtë kësh nuk është, për që ta u ljuta me të, do të të të dhe për që ta kumë kriju ty për hatër ti, edhe përhotet të i nështë atë tyven ka punë të atë nëra. Ullatën muslimon zëti vetë në fëtën në Quran, nëzhe i dhe vilatë, dhe re fa nële ke zikre, edhe ja, Muhammed, ty ta këna quë e emni nërë, tërmenës nërë, ku të tërmenë në hunej, i thëtë zëti Muhammedit, i me hermash meje tërmenës. E shëhermën la ilaha e ilja Allah, Eshtedu e në Muhammed e Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed e Resulullah. Gjenabu Allah, emin e vetë, me emin, kërkujna ma por të ka fu, të sa që ka fu e me emin e Muhammed a.s. edhe Zotit Gjendëshanë hu duatë, kur prak nuk i të fëndë, kur insani e bën vësid e Muhammedin a.s. Vesile që shë banë në insan i Muhammedin, asë nuk nini në hytë dhe kur kërë e kënën hatibin, asë nuk nini dua kur që i buem dua, për pa thonë, hoqëllat, Allahumë salli ala Muhammedin, në ala, ala dhe Muhammed. Garanti e madhe të zhët joshtë, që salavat i shërifi që i bimna në Muhammedin, prakë nuk të thërë, Të një me loqë që e ka falë zëti a pas të pas. Këtë salavatë e nërë jaqënë Muhammedit për zbekë një medinë i më nëgëre. Edhe i të tëja rësullë Allah. In, in, filam, in I filamit, në filam, i në meti jëtë, i piri filanit, pra salavatë e nërëm i ty edhe nërë salajanit. Zëti dhërën dhe loqë një qënë naturë, e vojë në duanë, e thimë salavatë i shërifër më i hasë të i gambejnë. Mosina ka garantu e se salavatin e krenëm, edhe që e rëtë duho praf nuk në i thëmë, se që të duhur që i qojnë na me lype i zotit, zotit dëmët i krenu me dëmët i këti praf nuk është zotit mështë, që është gafurur rahim edhe është ekrenin, e krenu e e krenin, e sa herë që të buajnë atë duho, gjithë në herë thëmë, Allahumë salli aloha muhammedin bë aloha ali muhammedin. Allah, ja rabbel alemin, e bof nasibën dhynjat mërnuën, gjithë njëherën në së nëti, edhe të gjëronë salavat i të, edhe në ahretën e bof nasibë, ditë masherit, kur dalën, me dalën nër Balatina, edhe me hirën nër shëfatin në e pejgalvej, sallallahu dhala, aleyhi ve tëllim, jamil, aleyhi sallam, ja rabbel alemin. Nga mirë, aleyhi sallatu vë sallam, shka të thonë për shëfatin, që po duhet pak me inru e dhe pjallë. Këtë hadishe bëndri vajet Abdur Rahman ibn Jafir edhi Allahu Anhu hakkun, haq, ka thonë që faati jamet kiamet i hakkun që faati jenë ti kiametit është hak, johen hak që ti një tonë që ka është. Se nëllën jë min bihalen jë këllë min ehli haru në zërë. Ajqis besënë që faatit që me rrisë e faatit. Po qaj që i beso që të kamë më rritë. E na i besojnë, a kësojna, edhe me emër të Allah i dhjelarë shëpo ati pejgamberit të kamë në më rritë. Kur se në dy njëfë në kamë rritë, është prejesë edhe është të mytës jene në ahiret të kamë në të një. Këtë ati pejgamberit të në dy njëfë, qëka është vlasën muslimonë? Allah i akadon ja besën pejgamberit të lëllohu ta'la a.s.w. Që ju me etën ton tret e laj maf me zenzelë si guçi kuvoj mesit të tërpash në nuktiboj. Edha të ses ton avon. Bo vnis nishet diku në një recetë ku na vet umumi ju. Edi ja ka von bie senju me etën ton me unje tret maf nuk ti boj. Bon vaki me unje diku diku desh me umumi tret tu si ti ndërkor fora nuk ti bon. Ja ka von bie senju Resulullah pejgamberi Fegameli tonë, zotë të një gjelëqit, e me të tënë, në dy njëtë marët të një omlu, nuk janë në rëjtë dyretet e ty në faraditët, si që që janë në rruët dhe në israheve, që ti në jahodive të përparshëm, e i bëjke fisurët të të kiret e të të belhanazir, ja u bëjke së syretin të majmunave, ja u bëjke së syretin e thrive, që shi punojt e amelët e dy njëtë, që ashtu ja u ishtishën e mëghejë edhe të këtu o vlazën për fyrmet prikambiri, që kalu prikambiri, që fati prikambiri të së kusinjeve në e mlëvë zotin marë, i shallën edhe në ahiretë që po ati në zotin a pëton e në qonën që nëzjënësjarë apële alemin. Që më në nëmi, e në hytën e sëqme që të të asëmë atë hadithë, më stelon për be përkyjë, Peygamberi sallallahu tala a.s. ka faanën hadhisi shërif, dhe në le dhi nefshin bie dihi, që qëtoqje të asfare, pasha qëtoqje ka shqirtin të e mëndur, la juminu e hadhukum hatto e kune e hape i lehi, min vali dihi ve dhe le dihi ve nasi e gjmeji. Të fa imanin të mund, qërnjeri që nuk jam unë të armajtashtu, se mëndi, se vladi dhe se familje e të nga. الله رب يا رب العالمين اشترك محببتين الزوتين ادى محببتين بغميتين زنده بانا يا رب العالمين اللهم الفاتفة الفاتفة الفاتفة الفاتفة